Тонка, з продовгуватим лицем чорноока франківчанка Олена та низенька, зовсім юна, трохи натоптана лучанка Аліна. Цікавилися демокасетами. Як вмів, так і підтримував творче залицяння. А вмів, вкладаючи у погляд, що вони зовні мені подобаються. Але подумати над тим, чим дихають, не потрафив. Про Галахову, здається, і забувся, було ніколи. Та й Матвій з Вандою поруч. Співали кожен по пісенці, своїй чужій, хто те потім пригадає, аби спів був по темі гарний. Матвій грав на капронових струнах. Звук у них тихий, некрикливий, але глибоко справжній. Саме те треба для супроводу співу в одну-дві октави. Я, все виходячи покурити, коли співаєш це неприємно, так і не загравши, пішов наверх прощатися з Богданом. Надіюся, Матвій мене зрозуміє. Тобто він же знає, що після того, як гітара по колу скінчиться, усе це потрошку теж розсуватимуться по готельних номерах. І так і було. Там коїлися якісь неймовірні чудеса – від пива ящиками до висліду, хлоп з гітарою, причому хлоп не старий, для декого слабкої статі. У понеділок дехто вийде не спавши, дехто з посоловілими очима, а дехто зі скусеними губами і ниючими пипками. Останні ходиниці, але є практично щоразу. Матвій – то явище зворотнє. Він був із когорти тверезих практичних організмів і в цих умовах примудрявся завжди добре виспатися. За це товариша скрізь і потроху недолюблювали, натякаючи на його занудство і педантичність. Навіть Ванда помітила, як він базарив з Мареничем, начебто про все і ні про що, і той дав йому свою візитку. В разі чого – ночівля чи ще щось, заходь. Оце для Матвія річ справді потрібна. А наверху все починалося з мого прокашлювання та сміху. Арія Роман з колінця, накшалд Максима Тадейовича, на 8. «Медляк». Ми цілий день в густі валки Гребли напоїне вином і медом світло Софіти без жалю тобі пекли Відкрите без лукавості коліно Білюче без засмаглості коліно Співались ти по димком У номері чайка закипає Ми вдвох плеснув тобі в стакан пивко Люблю, а ти? Та він ще питає Люблю, а то? Чому ж ти не зітхаєш? Я ж не знав, що за шитим Від нічого робити прийдуть і дикі аберко і знову, без лілії. Перша ніч, нові знайомства, портвейн серед друзів. Друга, після того, як учора Яна цілий день мене уникала, я на журнальний столик не сів, узяв собі стільчик. Тому, зайшовши, вона знайшла ліжко. Друзі, прояснені, потомлені, знову оторвали всі місця. Я ні на кого не міг гнівитися. Постолокував з Вандою, що завтра їдемо додому у купі. Богдан шкодував, що не з нами, не поїздом. Під час обміну адресами я подумав про Галахову. Що ж, нехай, може, напишу. Тим паче, що все-таки прийшла. Губи і очі підмазані ще з виступу. Втім, через кілька хвилин вона попросила мене надписати вкладку з футляру «Малої землі», де макасету забрала в «Лілі». Знаючи, що завтра раненько їде, про це раз-два сумно повторила, бо треба йти спати, а друзі не стримували, і що її більше не побачу, так і не відлюбивши уявою, я майже підсвідомо вивів на згадку про зустріч наше товариство з подякою за спілкування і з надією на любов, навіть не помітивши, що ж я утнув. Бо коли прочитала, то серед друзів прямо в їхньому оточенні своїми тьм'янами очима, глянула на мене позорком трьохрічної дитини, якій насправшки відверто двадцять. Велико, влучно, нестримно. Бездумно розпустивши, напівлежачи вузол темного соковитого волосся, знову сміливо дивилася до моїх очей. Заглядала, запрошуючи. Лилася до мене спадом без водобою. Такої неконтрольованої одвертості я ще не стрічав. Тану, про що ж вона молить насправді? Знову збурювало мене, я відповів незмивним, вивчаючим здивуванням: невже це подіяв надпис? Споглядав я ногіством причарованим, вже готовим звертатися до свого і її бажання. Якщо її скромне, виважене наближення позавчора, потім байдужість і уникання цього вечора враз і за годину обернулося на приховану снагу бути поруч, то що далі? Тим більше її рівність та мовчазна симпатія у погляді прямо на очах після двох її пронизливих змолених закликів направ якось чим раз, то пряміше йшли навпростець, а у мене... Коли Матвій нарешті потрапив до номера, саме я домовлялася про обмін адресами. Після неквапливого обговорення двох днів кожен, бо мав особисті враження, просто розмовляли про себе. Ванда кілька разів класнула фотоапаратом, але зайшов Матвій, і незабаром Андрій, Марат, Галка почала збиратися. У кімнаті, як завжди, накурено. «Швидень, кажуй, куди?» «Дожитомирян». Я, натякаючи, моргнув Матвію на Богдана, який з Вандою виходив теж. Яну наважився провести особисто. Минаючи житомирський номер, вагався і думав, поки не пішла спати до ранку вісім годин. Перед її дверима погляд у неї повторився. «Ти так на мене дивишся? Як?» запитала, продовжуючи сумно глипити то на мене, то довкола. «О, Боже, як же вона чекає? Чого?» «Так, що я не можу зрозуміти, наче закохано!» Перейшло від втягування, втуплення одне в одного очима, до поїдання, до того, що запанувала невибагливо, але саме та. На потрібна балаканина».